תודה רבה בנות על הנגינה כל כך יפה. אני עוד פעם רוצה לאחל לכולם שבת שלום ומבורך. שבת שלום גם לרוביה ולריצ'רד ול... תזכיר לי את השם שלך. <אסטור> נכון מאוד. שלום לכולם, ברוכים הבאים לבית בני ציון לירושלים. אנחנו מודים לאלוהים שיש לנו היום הזדמנות להיות ביחד ולעבוד את אלוהים ביחד. להלל אותו ביחד. אתם יודעים כמה שפות יש כאן? יש כאן המון שפות. אולי אתם אה, לא כל כך אה, שמים לב, אבל יש כאן המ... הרבה אנשים עם... שמדברים שפות שונות ומשונות. אנחנו היום נלמד את השיעור אה, אה, שלנו בעברית. מסכימים? טוב. אה, מי, ש... מי שיהיה לו קצת קשה להבין, אפשר לקבל תרגומים אה, ממי אה, שיש, נמצא לידכם ויודע אה, את השפה. היום אנחנו מתחילים פרשה חדשה, אנחנו כבר עומדים לקראת סיומו של סיום הקריאה של הפרשות השנה, אנחנו נמצאים בסוף ספר דברים, כמעט הסוף, יש עוד כמה פרשות, הפרשה שלנו נקראת פרשת כי תבוא מדברים, פרק 26, פסוק, פסוקים מ-21-10 עד 26. אנחנו קוראים בדברים 26, פסוקים אחד עד חמש, והיה כי תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה וירשת וישבת בה. במידה ותצליח לבוא למקום שאלוהים הכין בשבילך, תבוא לאלוהים. ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר אדוני אלוהיך נותן לך, ושמת בטנט והלכת אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך לשקל שמו שם אתה נמצא במקום הזה רק בזכות אלוהים, בוא אל המקום שהוא יגיד לך להגיע, אבל אל תבוא בידיים ריקות. אל תבוא בידיים ריקות כשאתה בא לראות את אלוהים. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו באים עם עדות והצהרה. אלוהים לא צריך את הפרי הראשון שאנחנו אה, מגדלים. אה, אלוהים לא זקוק לשום דבר מאיתנו. אבל הוא רוצה שאנחנו ניתן עדות לשמו ואנחנו לא נבוא עם ידיים ריקות. אלוהים אומר, תביא את העדות לישועה של אלוהים. שמה שהוא יוצא מתוך האדמה, זה לא קורה במקרה. כשאנחנו זורעים זרע באדמה, אנחנו לא רואים אותו. אנחנו לא יודעים מה קורה שם בתוך האדמה. אנחנו לא יודעים איזה תהליכים. אולי אנחנו יודעים את התהליכים הפיזיקליים. אבל אנחנו לא ממש רואים ונמצאים בתוך הגרעין של החיטה שנובט ויוצא ונותן לנו את מה שאנחנו צריכים, את האוכל שאנחנו אוכלים. אלוהים אומר תבואו אליי, תביאו עדות לישועה שלי. כאשר אתה בא אל הכהן, אל תשכח שאתה צריך להציג את עצמך, מי אתה? וענית ואמרת לפני אדוני אלוהיך ארמי עובד אבי וירד מצרימה ויגר שם דרך אגב זה קוראים בהגדה של פסח למי שזוכר למי שזוכר מהגדה של פסח ויגר שם במתי מעט ויהי שם לגוי גדול עצוב ורב ויראו אותנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה ונצעק אל אדוני אלוהי אבותינו וישמע אדוני את קולנו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 והשתחוות לפני אדוני אלוהיך. שימו לב להצהרה שאלוהים מבקש מבני עמו. הם באים אליו לבית המקדש והם באים אליו בהצהרה. הם מזדהים עם אבות אבותיהם. והם יודעים שהם נמצאים בארץ שהם גרים בה לא במקרה. הם לא במקרה נמצאים שם. הם שם כי הוא הושיע אותם. כמה חזקה היד של אלוהים? אתם יודעים שלפעמים שה... ראש הממשלה שלנו אומר שידה של ישראל הארוכה תשיג את המחבלים היכן שהם נמצאים. היד הארוכה של צה"ל. אבל היד הארוכה של צה"ל כמה שהיא ארוכה היא כאין וכאפס לעומת היד החזקה והזרוע הנטויה של אלוהים. כשהוא רוצה להושיע אין דבר שיכול למנוע את זה ממנו. ואנחנו, בני עמו של אלוהים, אנחנו מגיעים לפניו ומודים לו, ואומרים שאנחנו יודעים שזה לא במקרה. אנחנו יודעים שאתה מושיע אותנו. אנחנו זוכרים את זה. יש מצב שיגיעו ימים קשים, ולא יהיה על מה או על מי לסמוך, אלא רק על אלוהים. ושימו לב לסיפור מאוד יפה שאנחנו קוראים בספר מלכים, ספר מלכים א', אנחנו נקרא אותו היום, בואו נפתח ביחד את ספר מלכים א', בפרק 17, פסוקים 2-7, סיפור מאוד מפורסם, הנביא אליהו מקבל פסק זמן של שלוש שנים הוא מקבל שלוש שנים המתנה בזמן שרודפים אותו. יש איזו מלכה בשם אה, איזבל שרוצה לשים קץ לחייו והוא בורח ממנה. אז שימו לב מה אלוהים עושה בשבילו. ויהי דבר אדוני אליו לאמור מלכים א' שבע עשרה שתיים עד שבע בואו נקרא ביחד. לך מזה ופנית לך קדמה ונסתרת בנחל כרית אשר על פני הירדן והיה מהנחל תשתה דבר מאוד מעניין, ואת העורבים ציוויתי לקלקלך שם. וילך ויעש כדבר אדוני, וילך וישב בנחל כרית אשר על פני הירדן, והעורבים מביאים לו לחם ובשר בבוקר, ולחם ובשר בערב, ומן הנחל ישתה. מסוג ז, ויהי מקץ ימים, ויבש הנחל, כי לא היה גשם בארץ. אני מאוד התפלאתי כשקראתי את הסיפור הזה בפעם הראשונה, לפני הרבה שנים, מכיוון שאני מכיר את העורב בחיי בקיבוץ, אני גרתי בקיבוץ מסילות בעבר בית שאן, ומי שילך לבקר שם יראה שם בשדות הרבה מאוד עורבים, ואתם יודעים משהו מיוחד בקשר לעורבים? מה הדבר הראשון שעורב עושה כשהוא מוצא אוכל, בואו נשמע אתכם. מה הדבר הראשון? הוא אוכל אותו, הוא מנסה לשמור עליו. הוא מוצא את האוכל, ואתם יודעים, הוא לא נשאר במקום. הוא לוקח אותו, ועף מהר מאוד למקום אחר, למה? נכון, יש עורבים אחרים. האם הם לארג'ים? האם העורבים הם לארג'ים? ממש ממש לא לארג'י, ממש. Uh, הוא אוכל את האוכל שלו כמה שיותר מהר לפני שעורב אחר יחטוף לו אותו. העורבים <עורבים> הם גם אוכלי קול, זאת אומרת הם אוכלים כל דבר. Uh, אתם יודעים שבמצב רגיל העורבים גם היו מחכים ליד אליהו, נכון? כדי לאכול אותו. הם היו רוצים לאכול את אליהו הנביא לארוחת צהריים. הם לא היו רוצים להביא לו אוכל הם היו רוצים לאכול אותו. ההובים בעצם הם פועלים בצורה אל-טבעית. הם משרתים, זו חברת קטרינג מאוד מאוד מעניינת, נכון? חברת קטרינג עם כנפיים. הם מביאים לו תפריט מאוד מגוון, מאוד מגוון, במשך שלוש שנים הוא אוכל לחם ובשר. גם בבוקר וגם בערב, אה? איזה תפריט מאוד מעניין. אבל בעצם אנחנו רואים שאליהו הנביא מקבל את ההשגחה ואת הכוח שלו מאלוהים בצורה אל טבעית. אתם יודעים ללכת להסתתר במדבר, להסתתר במקום ששם אין כלום. מה אנחנו צריכים? אנחנו צריכים לסמוך על אלוהים. ויבואו ימים שאנחנו נצטרך לסמוך על אלוהים כשהוא ידאג לנו, אתם יודעים שלאליהו לא, לא היה לו ארנק כשהוא ברח מאיזבל. לא היה לו כסף, כן. או, אוקיי. מה קרה? אוקיי. יש פה איזה משהו במסך? זה הלך? יפה מאוד, אוקיי. Okay. אז אנחנו רואים בעצם שאלוהים דואג לנביא בצורה... שאנחנו רואים שהיא על טבעית ואינה אה, קשורה לחוכמה של אליהו או לכמה כסף היה לאליהו. אליהו היה נביא של אלוהים ואלוהים שמר עליו. אלוהים גם אומר לו בהמשך בפרק 17 מ-8 עד 9: אליו לאמור קום לך צרפתה אשר לצידון וישבת שם" הנה ציוויתי שם אישה אלמנה לכלכלך. איזה דבר מוזר אתם קוראים פה בפסוק הזה, בפסוק תשע, פסוק ט'. הוא אומר לו לקום ללכת, קודם כל רחוק מאוד מאוד מהמקום בו הוא היה נמצא, אבל שם הוא מצווה על אישה אלמנה לדאוג לו. ואתם יודעים שאז הנשים האלמנות היו זקוקות לעזרה, במיוחד בזמנים שאין אוכל, בזמנים שאין אה, מים ואין איך אה, להמשיך את החיים. אלוהים מצווה עליו כד, אה, ללכת לקבל עזרה מאלמנה. אלוהים פונה לאנשים החלשים ביותר בחברה כדי להושיט עזרה לנביא שלו. איזה דבר מוזר זה. כאשר אליהו מגיע לצרפת בצידון, הוא באמת פוגש שם אלמנה, אבל האם היא יכולה לעזור לו? כמו עם העורבים, אלוהים אומר לאליהו שהוא הכין לו משהו יוצא מן הרגיל. כוח של אנשים הוא מאוד מאוד מוגבל. אני יודע את זה גם בחיים שלי באופן אישי. כמה כוח יש לי, רק לפי הכוח שאלוהים נותן לי. הכוח שלנו מאוד מוגבל. כמו שהעורבים באופן טבעי לא משרתים בני אדם, גם אישה אלמנה לא מסוגלת לטפל באף אחד, בקושי היא מטפלת בעצמה. אבל אלוהים לא אומר שהוא דיבר איתה. ציוויתי שם, מתייחס למשהו שאינו כדרך הטבע. אלוהים הכין בשבילך משהו מיוחד. אתם יודעים שאנחנו חיים, החיים שלנו, אנחנו מחפשים את הרציונלי, את ההגיוני, את המצוי, ואנחנו דווקא מחפשים אותו. אנחנו מחפשים את הרציונלי ואת ההגיוני. אנחנו לא ממש מאמינים באל-טבעי. כמה חבל, כמה חבל. שאלוהים שברא את העולם הזה, יש לו תוכניות נהדרות כמו שאני הזכרתי קודם בירמיהו פרק כ"ט, פסוקים 11 עד 13. כי אנוכי חושב מחשבות טובות עליכם. ידעתי את המחשבות אלוהים אומר, אשר אנוכי חושב עליכם. מחשבות לטובה ולא לרעה. לתת לכם אחרית ותקווה. איזה דבר מדהים. אלוהים רוצה לתת לנו משהו למרות התנאים של החיים שלנו, למרות הנסיבות. אנשים של אלוהים יכולים לסמוך עליו שהוא ימצא להם בעצם את הפתרון. ומה הם צריכים לעשות בתמורה? הם צריכים לבוא אליו לבית המקדש והם צריכים להודות שהוא מושיע אותם והם משתחוות לפניו. זה מה שאנחנו קראנו בפרשה שלנו. פסוק י' ויקם וילך צרפתה ויבוא אל פתח העיר והנה שם אישה אלמנה. כמו שאלוהים אומר ככה קורה. היא מקוששת עצים ויקרא אליה ויאמר קחי לי מעט מים בכלי ואשתה ותלך לקחת ויקרא אליה ויאמר לקחי לי פת לחם בידך ותאמר, חי אדוני אלוהיך אם יש לי מעוג, כי אם אלוה כף קמח וקד ומעט שמן בצלחת, והנני מקוששת, מקוששת ש, שניים עצים, ובאתי ועשיתיהו לי ולבני, ואכלנוהו ומתנו. כמה עזרה הנביא היה יכול לצפות מעורבים? כמה עזרה יכולה אלמנה להגיש לנביא? יש לה מספיק קמח ושמן לחתיכת לחם קטנה. שתספיק בקושי בשבילה ולבן שלה לארוחה האחרונה שלהם. הקריאה לעזרה היא מהאלמנה או מאליהו? מי צריך עזרה יותר? זה שמבקש או זה שנותן? מה אתם אומרים? במקרה הזה, מי שכמובן נותן הוא זה שזקוק לעזרה יותר. התשובה היא בכל מקרה זה שנותן צריך את אלוהים שנותן, אמן? זה שנותן ללא אלוהים הוא לא יכול לתת כלום אין לו מה לתת אין לו שום דבר לתת ללא אלוהים וזה לא משנה אם זה קילו קמח או מאה קילו קמח וזה לא משנה איזה כמויות כי אצל אלוהים מה שחשוב בעצם זה מה שאנחנו עושים עם מה שהוא נותן לנו עם כל הרצון הטוב, האלמנה לא יכלה לעזור לאליהו יותר ממה שהעורבים עזרו לו, נכון? תזכרו שהנביא אליהו כבר שלוש שנים לא פתח את הארנק שלו, נכון? כרטיס האשראי שלו היה רחוק ממנו, כסף בחשבון בנק לא היה לו, באוטו לא היה לו דלק, לא הייתה לו עבודה. מה אתם אומרים? אפשר לחיות ככה? נו באמת. או שזה רק סיפורי הגדות. האם אלוהים יכול לדאוג לאנשים שלו? אנחנו רואים שכן. ואלוהים רוצה לתת לנו היום את ההבנה שהעולם הזה, הכל תלוי בכוח שלו. שימו לב מה אליהו אומר לה בפסוק 14. כי כה אמר אדוני אלוהי ישראל, כד הקמח לא תכלה וצפחת השמן לא תחסר. עד יום תיתן אדוני גשם על פני האדמה. ויאמר אליה אליהו אל תראי בואי אסיק אתברך אך עשי לי משם עוגה קטנה בראשונה והוצאת לי ולך ולבנך תעשי באחרונה. הנביא חי ממש לא כדרך הטבע אנחנו רואים את זה אנחנו יודעים שאלוהים אה, רוצה לדאוג לא רק לנביא אלא גם לאלמנה אתם זוכרים כמה שנים בני ישראל קיבלו לחם מהשמיים? מי יודע את התשובה? הנה, חידה. כמה שנים בני ישראל קיבלו לחם מהשמיים? מי יודע? כמה שנים? ארבעים שנה. ארבעים שנה. האם הם גידלו חיטה? לא. האם הם עפו לחם? לא. האם הם אה, היו אה, דואגים? לזרוח את הצדות לא, הלחם ירד להם ישירות מהשמיים, ישר מהמאפייה של אלוהים במשך ארבעים שנה. לעם של אלוהים אין מה לדאוג, אתם יודעים משהו? גם לעורבים לא היה מה לדאוג, גם לעורבים עצמם לא היה מה לדאוג. כל הזמן שהם טיפלו באליהו, גם להם לא היה חסר שום דבר, גם להם היה אוכל. כדי לבצע את העבודה שאלוהים נתן להם, הוא סיפק להם את כל מה שהם היו צריכים. אנחנו רואים את זה גם בחיים של שאול השליח, בשניה לקורינטים 11. הוא אומר, נתנסיתי במסעות רבים, בסכנות על פני נהרות, בסכנות מפני שודדים, בסכנות מבני עמי, בסכנות מן הגויים, בסכנות בעיר ובמדבר ובים. בסכנות בקרב אחי שקר, בעמל, בתלאה, בלילות רבים ללא שינה, ברעב ובצמא, בצומות הרבה, בקור ובעירום. מלבד דברים אחרים, התורח הבא אליי יום-יום, הדאגה לכל הקהילות. מי יחלש ואני לא אחלש עמו? מי קשל ולבי אינו בוער? אם מין הראוי להתגאות, אתגאה בדברים הנוגעים לחולשתי. אנחנו רואים פה התאמה מוחלטת בין שאול השליח לאליהו הנביא. את כל התלאות שהוא עובר, לא היה לו חסרים צרות, אבל הוא היה מרוצה למרות הצרות האלה. אנחנו לא מחפשים צרות בחיים שלנו, בדרך כלל הצרות מוצאות אותנו. אנחנו לא צריכים לחפש צרות. אנחנו חיים בסיטואציות בחיים שלנו שאנחנו עוברים במצבים קשים, אבל יחד עם זאת, אנחנו כקהילה צריכים לזכור דבר חשוב. עם כל הצרות האלה, אלוהים נותן לנו משהו מאוד מעניין. באמת. כמו שקראנו עכשיו בקטע הזה. דבר מאוד מעניין. יש לי צרות, אני סובל, קר לי, אני רעב, אין לי כסף, כל הזמן אני עסוק. אבל, אלוהים אומר, ברגע שאתה מחליט, יחד עם כל הדברים האלה, לעזור למישהו אחר, או לתת למישהו אחר, ממה שבכל זאת יש לך, תראה מה אני מסוגל לעשות. תראה מה אני יכול לעשות איתך כשאתה נמצא במצב קשה. דווקא כשאתה נמצא במצב קשה, אתה תעזור למישהו אחר. זה עיקרון שאנחנו רואים אותו אה, בסיפור שלנו של אליהו והאלמנה. אליהו בא ואומר לה, אז מה אם יש לך כף אחד של קמח? יש לך טיפה שמן, אז מה? טיפה מים, so what? תתני לי ממה שיש לך. בוא נראה אם יש לך מספיק אמונה בעצם לקבל את הברכה של אלוהים. איזה דבר מדהים. איזה דבר מדהים זה שאנחנו סומכים על אלוהים עד כדי כך שכמויות לא משנות לנו. אם יש לי תפוח, אז אני אתן חצי. אם יש לי חצי תפוח, אני אתן לך רבע. אבל למה? מכיוון שככה אני מראה שאני שייך לאלוהי ישראל. ככה אני מראה בעצם בהתנהגות שלי ובעיקרון הזה שאני שייך לאלוהים הזה. האלוהים הזה שמראה לנו שכמויות זה לא דבר משנה. האם אלוהים יכול להאכיל 5,000 אנשים? אם 5 פיתות... ושתי דגים, זוכרים את הדרשה הקודמת? בטח שהוא יכול. אלוהים רוצה שאנחנו ניתן לו את הלב שלנו. דווקא כשהמצב שלנו נראה מאוד קשה, דווקא אז, תשימו לב, אנחנו נמצאים בסיטואציה הטובה ביותר, אנחנו חזקים. לחוזק של שאול הייתה מטרה. אלוהים החזיק את שאול בחיים, מסיבה מאוד חשובה, אלוהים מחזיק את אליהו בחיים, מסיבה מאוד חשובה. הדבר הטוב ביותר שקרה לאלמנה הזאת, מה היה הדבר הטוב ביותר שהופיעה אצלה בחיים? אליהו. ברגע שאליהו נכנס לחיים של האלמנה, החיים שלה הפכו להיות חיים ביד של אלוהים. היה לה מעט, בסופו של דבר, כל מה שהיא הייתה צריכה. קיבלה. כמו אליהו בשעתו, גם שאול השליח היה מאוד עסוק. הוא היה מאוד עסוק בלשרת מאשר להיות עסוק בלהציל את עצמו. אתם יודעים כמה פעמים בחיים אנחנו עסוקים בצרות שלנו? תחשבו על זה. הדבר האחרון שאנחנו רוצים לשמוע בחיים זה הצרות של אחרים, נכון או לא? נכון? אם בא מישהו ואתם שואלים אותו, אה, שלום, מה שלומך? אתם רוצים לשמוע את הצערות שלו? לא. אתם רוצים לשמוע, מצוין, הכל בסדר, נהדר, נפלא, אף פעם לא היה טוב יותר. כן? באמת ככה? לא. הרבה פעמים אנשים באים עם מסכה של חיוך, ובתוך החיים שלהם יש להם צרות נוראיות. האם אנחנו יכולים לעזוב? האם אנחנו יכולים ולתרום, בטח שאנחנו יכולים. אנחנו לא אוהבים לשמוע צרות של אחרים. אנחנו רוצים בעצם להיות עסוקים בצרות שלנו. לנו לא חסר צרות. יש לנו מספיק, אני לא צריך לשמוע גם את הצרות שלך. מספיק לי הצרות שלי. כל מה שרציתי רק לשמוע, מה שלומך? הכל בסדר? תודה רבה שלום ולהתראות, נכון? זה כל מה שרציתי לשמוע. אבל לא, דווקא לא, דווקא לא, דווקא אני כן רוצה לשמוע. דווקא אני כן רוצה לעזור לך. למה? מכיוון שיש כאן עיקרון מאוד חשוב. יהודים שאומרים על עם ישראל מישהו פעם צריך ערבים לחתום על <laughs> אבל לא לזה בדיוק התכוונתי. באמת בני ישראל בהרבה בנקים הם באמת ערבים זה לזה במשכנתא. ערבים is... איך? להיות ערב זה מישהו that is guaranteed that he's going to pay in case that you are unable to... אני לא יודע איך אומרים את זה באנגלית פאולה, להיות ערבים זה לזה, כי זה מושג בעברית. אבל אנחנו כן רוצים לשמוע, מדוע? אתם לא הייתם רוצים שתהיה לכם משפחה כזאת, מסוג כזה, אף אחד כאן לא היה רוצה. תתארו לכם שאתם חיים בתוך בית, ולכל אחד מבני המשפחה יש צרות, ואף אחד לא, לא עוזר לשני, ואף אחד גם לא אכפת. אז שואלים, אימא, מה שלומך? הכל בסדר, תודה רבה. מה שלומך? את וותק שלי. הכל נפלא, תודה רבה. יש לנו צרות, אבל כל אחד ישמור את הצרות לעצמו? לא. משפחה עוזרים אחד לשני, זה דבר ידוע. אנחנו כן רוצים לשמוע את הצרות שלך, אנחנו כן רוצים לעזור לך, ואנחנו נעזור לך. לא בגלל שאנחנו עשירים, לא בגלל שיש לנו הרבה, בגלל שאנחנו רוצים. אז מה אלוהים עושה? הוא לוקח קצת קמח, לוקח קצת שמן, לוקח קצת מים, ועושה מזה עוגה קטנה, ואתם יודעים מה? כאן הקמח לא תכלה, וצפחת השמן לא תחסר. איך זה עובד? איך זה עובד? אתה רעב? אל תדאג, במשך שלוש שנים אני אדאג שהעורבים יביאו לך לחם ובשר בבוקר ובערב. איך זה? למה? כי אני אלוהים. אלוהים הוא כזה. הוא רוצה שהעם שלו יביע את האופי שלו אחד לשני. פסוק שבע, כדי שלא אתנשא בגלל ההתגלויות הנעלות, נתן לי קוץ בבשרית. האם אפשר לשרת אחרים כשאנחנו נמצאים במצב של כאבים? כשאנחנו נמצאים במצב של לחץ נפשי? האם יש לנו אפשרות לעזור? הרי כל מה שאנחנו רוצים זה עזרה. אני רוצה לחלוק איתכם משהו. אתם שנמצאים פה יודעים שאבי נמצא בבית חולים שמואל הרופא. הוא סובל עכשיו ממצב בריאותי מאוד לא טוב. Uh, בפעם האחרונה שהייתי אצלו זה היה לפני יומיים, הייתי אצלו בבית חולים, אצל אבא שלי. הוא לא כל כך מבוגר, הוא בסך הכל בן שבעים uh, והוא סבל ממחלה uh, שגרמה לו לאיבוד משקל, ועכשיו הוא מתחיל לעלות קצת במשקל. אבל מה, uh, אבא שלי לא היה במצב הזה אף פעם, אף פעם הוא לא היה במצב כזה שכל הזמן רק צריך לטפל בו. ואני ישבתי אצלו, אתמול, ישבתי אצלו אתמול והתחלתי לדבר איתו וסיפרתי לו על מה שאני עושה וביקשתי ממנו עצה, אמרתי לו אבא אני צריך את העזרה שלך, אתם יודעים מה? הוא לא שמע את זה, אני לא חושב מתי, כשבא מישהו ואמר לאבא שהוא יעזור לו, אבא כל הזמן שהיה עוזר לנו עכשיו הוא לא יכול לעזור אבל אני כן התעקשתי, כן אתה יכול לעזור לי במה שאתה יכול ואתם יודעים מה, הוא התעודד, מדוע? כי הוא יכל לעזור לי ביקשתי ממנו עצה ודיברנו והוא יכל לעזור לי והוא התברך והוא התחיל לשבת קצת יותר טוב, הוא נשם כבר יותר טוב, הוא אכל יותר טוב, למה? כי הוא יכול לעזוב שברגע שאנחנו מסוגלים לתת, אלוהים עוזר לנו וזה עיקרון מאוד מאוד חשוב. גם שאול השליח בפסוק שבע כותב שהוא המשיך לשרת גם מתוך כאב. הוא כותב על הקוץ מבשרו, מלאכו של השטן להקוטני כדי שלא אתנשא. על זאת התחננתי שלוש פעמים אל האדון להסירו ממני. אך הוא אמר לי די לך חסדי כי בחולשה תושלם גבורתי. על כן בשמחה רבה אתגאה בחולשותיי. איזה דבר מוזר זה. בדרך כלל אנשים מתגאים בכוח שלהם, בחוכמה שלהם, בכסף שלהם. כאן אנחנו רואים דוגמה הפוכה. שאול השליח גילה פה עיקרון מאוד חשוב. איזה קשר יש לנו עם אלוהים? הקשר שלנו לא שאנחנו סופרמנים, והוא אה, בעצם אה, נותן לנו אפשרות אה, להיות כאלה לכל הזמן. אנחנו... יודעים שיש לנו הזדמנות לשרת בכל מצב. ההצהרות yeah. שיש לנו בחיים, הכוח שאנחנו מקבלים מאלוהים כדי להתגבר עליהם, מגיע בנתינה, נתינה, לתת, לתת נותן לנו כוח. על כן בשמחה רבה אתגאה בחולשותיי, למה? כתוב פה בפסוק 9, כדי שתשרה עלי גבורת המשיח. וואו. איזה דבר מדהים, אני מתגאה בחולשות שלי כדי שהכוח של אלוהים יהיה בתוכי. משום כך מרוצה אני, הוא אומר, משום כך אני מרוצה בחולשות, בחרפות, זאת אומרת בקללות, במצוקות, במחסור, ברדיפות ובצרות הבאות עליי למען המשיח. סוף הפסוק, כי כאשר אני חלש, דווקא אז חזק אני. כשאני חלש, דווקא אז אני חזק. איזה משפט מוזר, איזה משפט מוזר, אבל כל כך נכון. התלמידים של ישוע המשיח, שזה כל אחד מאיתנו, לא צריכים את העולם כדי לבצע את העבודה שאלוהים נותן להם. אנחנו לא צריכים ארנק מלא כסף כדי לעשות מה שאלוהים רוצה לעשות בעולם. אנחנו לא צריכים מאות קילו של קמח, אנחנו צריכים אמונה. אנחנו צריכים לקרוא את דבר אלוהים ולהאמין למה שכתוב. אליהו היה בן אדם כמונו. שאול השליח היה בן אדם כמונו. הם גילו את העיקרון הזה, שדווקא כשהם היו חלשים, הם ניצחו את הניצחונות הגדולים ביותר. מה אתם אומרים? כמה חזק היה דוד מול גוליית. חלש, ילד. גוליית התפלא, הוא אומר, מה כלב? כשאתה בא אליי עם מקלות? חלש ומסכן. כשאנחנו חלשים, שאול אומר, דווקא אז אנחנו חזקים. האם יש לנו מספיק כסף? כנראה שלא. אבל יש לנו מספיק אוכל? אולי לא. אולי אין לנו מספיק לפי מה שאנחנו רואים, אבל אלוהים יעשה שזה יהיה מספיק. ואת העורבים ציוויתי לקלקלך שם. שאול... האלמנה מצרפת ואליהו הם היו משרתים של אלוהים כמו העורבים שלא היה לחיים חסר שום דבר כל מי שעושה שליחות בשביל אלוהים לא יצא לעולם חסר אפילו העורבים אלוהים היום אומר לנו וזה סוד מי שהיום שומע את זה בפעם הראשונה, אני בטוח שזה ייתן לו זריקת כוח לחיים הרוחניים שלו. מאה אחוז בטוח. אלוהים אומר את זה. בואו נשים לב. אלוהים אומר, תשרתו אותי. אל תדאגו כמה אתם מרוויחים. אל תדאגו כמה שאתם חלשים. אני מסוגל, מסוגל אלוהים אומר, להשגיח על מיליוני אנשים במדבר ללא אוכל במשך ארבעים שנה. אני יכול לטפל גם בכם. אמן. <laughs> זה מה שהוא אומר, תעשו את מה שאני אומר, תשרתו את אלוהים, ומה זה נקרא לשרת את אלוהים? זה נקרא לשרת אחד את השני, וזה נקרא לשרת לא במילים, במעשים. אנחנו משרתים את אלוהים כאשר אנחנו שומעים את הצרות אחד של השני, ומתייחסים.